Politikaren edo Barne ministeritzaren esku ustea. nola. Zehaki epamailia osatzen duten bost epailek eman dute presoak hurbiltzearen kontrako erabakia eta saigarren bat alaldiz hurbiltzearen alde agertu da. Orain, auzitegi konstituzionalean izanen da ondoko etapa eta hor emaitza baikorrik eskuratzen ezpadute, Europarat ere dute Europarat remanen dute ausia Euskal preso politikoen abokatuek.